Jó reggelt kívánok! Ma 2019. január 14-e van, és hétfő. A pontos idő hét óra múlott 3 perccel. Ha a lemezi játszó is úgy akarja, akkor rövidesen kezdünk. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes,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 Ugyanaz az ország Bocskos idők Szeretnem kéne A jövő itt van És ha se lesz vége Bocskos idők Sarokba bújva Bocskos idők Kezdjük újra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 Lehetnél máshol, lehetnél bárhol, élhetnél világfiként, jó üzletemberként, megbecsült futballvezetőként, elismert szakértőként. Lehetnél az, mint Franz Beckenbauer Németországnak, Gerry Lineker, Angliának legenda, akit megbecsülnek, és aki megbecsülte mindazt, amit kapott, keresett. Csak úgy a dolgok nem történnek véletlenül. A sors hasonló véget szánt neked, mint nagy elődödnek kincsemnek. Hiányozni fogsz. Fejeződik be Szidi László írása, amely a 444.hu-n jelent meg. A gyászrovatban kirúgták a Magyar Sportújság egyetlen valódi élő legendáját, Sinkovics Gábor cimmel 2018. október 12-én pénteken 13 óra 19 perckor. Fel, kényesztessel Jöjjön, aminek Jönnie kell Ami most van Elmúlt rég Rombor le Lágyan az emlékét Alattunk a város kicsi és jelentéktelen nem tudom hogy mire várok de ha meglátom felismerem Romolj meg most romolj meg Szeliden, szépen és halkan Romolj meg, most romolj meg Nagyon durván és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 Ismét lesz nagyon messzire jött ember az Akváriumklub klub volt bárjában, vagy lokájában, vagy hogy hívják, melynek címe az közismert önök előtt, Erzsébet tér, valamennyi, ott aulahatos hatos nem áll meg,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 Így még soha senki nem küldte el a francba Orbán Viktor kedvenc újságját és házis sportújságíróját Szőlősi Györgyöt. Részletek. Műntető feljelentést tett, ismeretlen tettes Ellen Sinkovics Gábor a Nemzeti Sport tavaly össze 30 év után kiriggott legendás újságíró publicistája. Azért tett ilyet, mert amikor még szintén tavaly ősszel kirúgása után bement a Mészáros lőrincféle a MediaWorkshöz tartozó szerkesztőségébe a cuccaiért, kiderült, hogy egyszerűen eltűnt a szekrénye benne a személyes holmiaival, pótolhatatlan emlékeivel, olvasói leveleivel, dedikált könyveivel és egyéb relikviáival. Már ez is igen kemény volt, de nem feltétlen vezetett volna feljelentéshez.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 Nem akartam én már lenni, apu. Hogyan is akartam volna öreg fejje, Úgy voltam vele, majd irogatom a szögletarányt, a nyugdíjig, a felcsút kisvárdameccsen, 70 szerencsétlennel a lelátó, másik 70 szerencsés haszló leső a Záró Zárójel, hivatalos nézőszám 825, de nem hagyták. Nem szeretik, ha nem tartozol közéjük, bélyeget tesznek a homlokodra és felcímkésznek. Dakotta toma haukkal vágták ketti az országot.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 the dance.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 Mit gondol erről? Hát nem tudom, ezt majd megváltjuk, hogy ez mennyi idő, de én azt rászánom. És mennyi időszán, és milyen frekvenciából a saját szabadidejéből? Mikor van ennek hát, szabadideje? Hát természetesen ugye van ez a munkám, és utána ö, fogok tudni menni a stúdióba. Ez Szerintem. egy mekkora ügynökség?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 Igen. De nem annak a rovására fog menni, ahogy én az előbb nem hanem sokkal inkább a mellett lesz majd ez. Így van. Ez a felhívásnak szólt, a rádiónak szólt CDEF. Felhívásnak szólt. De bármely a... rádió, bármely felhívására kötélnek át volna. Igen. Alapvetően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 Hogy orgonáljak. Hát, hogy orgonálni megtanulna, ha egyébként valaki fasolgál, hiányában hát hiányában megpróbálná erre megtanítani. Arra nem, arra nem. Anyukám kifejezésével élve, kisfiam elment az eszed, passióként műveled ezt, vagy valójában más módon ment el az esze? Uripasszió. <há> Tőz, szerintem ezzel több, több. Minél egy ember minél...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 Én is köszönöm. Martin hajrá. Hajrá. Ez Ma 2019. január 14-e hétfő van, és pontosan az óra ez a Keifei Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és fialajános János műsora elérhetőségem 061 és 0636771161.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 Halványlóilag őröm nincs. Én a felhívást tettem közzé, hogy egyébként ez hogyan megy, azt fogalmazzam. Ha esetleg majd megkérdezhet, szívesen meghallgatnám, hogy. Meg, ne, nem ez, már nem, ez, most, ez nekem már nem reszortom. Tehát én, értem. Benne ha jelentkezni a... akarsz, akkor jelentkező. Nem nem, nem, nem, nem. Én azon gondolkodtam, hogy ha az én egyik munkatársam, aki reggel nyolc-tól Délután fél hatig nálam dolgozik, utána még hattól elmegy hangmérnöknek, akkor az vajon hattól tízig van ott, hattól éjfélig van ott. Mert hogy egyébként ez a munkája a túlmunkával mennyire fogja befolyásolni a másnapi teljesítményét? Önkért ahol... vállalt rabszolga munkát vállal, amivel egyébként a nem rabszolga munkáját majd milyen módon fogja ellátni, eljutunk más módon a jelehez? E, nyilván, hogy Egyébként azt se tudom, hogy egy ilyen hangmérnök munka uh, mennyire aktív. Tehát lehet, hogy csak ott tud, ha baj van, és közben tud olvasni, telefonálni, nem tudom megítélni. Tehát nyilván ez, ez is befolyásolja azt, hogy hát most a túl munka megrabszolga munka kapcsán a, a főállását.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 hanem a társadalmat akarja ezzel jobbá tenni. Hát ez, ugye ezt a kifejezést nem használta, de könnyen lehetséges. Azt kérdezem tőled, ha az illető, akivel beszéltem, a te munkatársad lenne, zokon venné de azt, hogyha ezt egyébként azt követően tudnád meg, hogy xy műsorkészítő említeni az ön nevét a műsor elkészítése folyamán, mert ezt egyébként előtte neked nem jelentette be. Biztos, hogy nem benném zokon nekünk, de van olyan munkatársunk, aki a tűzoltóságnál fotósként dolgozik, miközben elvégzi a munkáját nálunk reggel nyolc ő után fél hatig. És ha este kor valahol tűzeset van, akkor őt hihaszák, és ő megy fotókat csinálni. Ezt hogyan tudtad meg? Elmesélte. Sőt, még a fotópályázatunkon indult is, csak akkor tűnt fel, hogy milyen jó szeme van a srácnak. Elmesélte előtte, elmesélte alatta, véletlen kiderült... Utána. Tehát nem kért tőled engedélyt? Évig... Nem, nem, és sok évig úgy dolgozat állunk, hogy nem tudtam volna. És egyébként azt követően figyelted-e azt, hogy ez munkájára milyen módon hat ki, ha kiat egyáltalán? E, hogy milyen módon hat, ki, nem figyeltem, de nem is vettem észre,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 Nem, hogy nem helyettük, nem Hát, hogy nem helyettük, hanem ott emiatt felszabadul idő. Így van, igen. igen, igen, igen. Jó reggelt. Köszönöm. 061-489-099-9 és 1161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 Jó, a 4 4 mindjárt el lehet olvasni. Köszönöm szépen! Kezdem újra Éli az életét Aki tudja Nevetve És remekve Egy másik e-mail azt szeretné mondani, hogy belírja, beírja a Google keresőbe hogy 444 Szilisinkovics és az mind a két írást kiadja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 The nut for man, obsan. 2019. január 14-e hétfő van, és a pontos idő 4 perccel múlott reggel 8 óra. Ez a kegyfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora derültég alatt. Már-már a tavaszi körülmények között. Ettől függetlenül csúszhatnak az utak, és erre legyenek szívesek figyelemmel lenni. Amíg szól a zene, addig telefonálhatnak, 0614890999 489 valamint 6 6 7 7 1 1 1. Ne felejtsék, azon kívül, hogy a műsor 14 éven aluliaknak nem, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott. Minden műsor kísérleti műsor, minden műsor utolsó adás.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 a hvg.hu oldalain. 061 48 9 099 és Ajánlom szíves figyelmükbe olvasásra a feltárul Simicska bukásának titkos története. Petű, András szabó, András Direkt 36 írása 444.hu-n. mélységét tartalmát itt, és most nem szükséges, nem találom szükségesnek megemlíteni.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 és 0636771161, figyelek, ha van mire! Jó reggelt kívánok ki úr, lehet más? Mire gondol? Ö, nem tudom, hogy tegnap látta-e a Tottenham Manchester United meccset. Igen. Wembleyben. És hát megtörtént az edzőváltás, ugye visszahosztak egy legendát, és egyből nyertek ezt meccset. Igen. Azt sem hogy a Mourinho ugye előtte hogy, hogy tudott ideig eljutni, hogy, hogy ennyire elveszik ezt a csapatot. Nem telik. Már annyiszor kiszórták már több csapattól. Fogalmam sincs. Csak ennyit akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm. Kérem.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 A D-bányász Gergőféle cikket a heti világgazdaságban találja meg. Kis türelmét. Én még élek a szakmám már alig december 15-én, hvg.hú. Nagyon szép, nagyon szívesen. Ott vannak a húna, az ajtódon ott furcsa jár! Mosolytet lesz Mosztóképen Jó legyen. A 444-en Van majd egy ipar. A mikrofon Sziorta Az M1-es Logója van feltüntetve És a Ifjabb Lomnici Zoltán Interjú kapcsán. Lárt a videót, nem? Nem. Na, az a lényeg, hogy azt mondja a riporter, hogy azt tud tegye már bele azt a kérdést, véd, tehát hogy meg még a volt ez a ominózus affér, megvédték a... Hát megmondja a riporter, hogy mit válaszoljon az ifja Blomnici, hogy ez egy vágatlan felvétel, ez kikerült valahogy hozzájuk, és a Blomnici előadja, mintha Semmi, hogy nem tudna, és úgy válaszol a kérdésre, amit a riporter a tájába adott. Hát most születnek újabb levelek. Ezek után valamennyi hitele varad? Még egyszer mondom, születnek majd újabb levelek. A kelyfejancsiban viszonylag ritkán hangzanak el dolgok véletlenül. Az, hogy az általán felolvasottakhoz nem fűzök kommentárt, az sem véletlen. A kvázi halotti beszédek után nem szoktak szavazást tartani, hogy azokat elfogadják-e vagy sem. 0 hat 9 0 9 és 0 6 -1> <térlek> <térlek> <térlek> a fehérek, turista neki, hogy itt lehet! Jó reggelt. Jó reggelt. Kicsit belekapaszkodva abban, amit mondtál. Azt mondtad, hogy kvázi halotti beszéd. <coughs> És mi lesz a halotta? Nem halottak. Ami ott van? Szóval... Hát ezek a személyek mind élnek. Hát én nem a személyekről beszélek, hanem a, a...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 Hát már, mint hogy ők egyény tehettek róla. Ebben igazad van, de én azt gondolom, hogy azért, mint hogy a kertfelánycsukban valóban nem véletlenül hangszanak elolgók. Azért ezek itt korrelálnak azokat, amiket felolvastál. Mondjuk a múlt is olytótájékoztatóval, vagy kukormányinfóval, vagy mi az össze együtt is. Hát azért azt... Hát az hogy ez a beteg ez még él, de... Ez a beteg él, maradjunk abban. Ez a beteg nem beteg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 A világlapok a 10 millió magyarból furamód mindig őt találják meg. Nézzük munkásságának néhány gyöngyszemét, amelyek látszólag külön-külön állnak, ám valahol a háttérben mégis összeérnek és leginkább olyan egyszerűek, mint a fajék. Greko szerint egyedülálló módon Magyarországon a közszolgálati média is terjeszti az álíreket, amit egy-két kiragadott példával támaszt alá. Greco ebben azokat a liberálisokat követi, akik rögtön a zsűribe ülnek, és ők határozzák meg azt, hogy mi minősül álhírnek és mi nem. Így könnyű, mondhatnánk, ha nem is a nemrég elhúnyt Údo Ulfkott könyvét, melyben az oknyomozó újságíró pontról pontra leírta, hogy minden média manipulál, áll, legfőképpen főképpen néhány oligarha és konszenz kezében lévő nyugati mainstream média. A migrációs válság ez a nyugati média veszít hitelességéből, erősödik a második nyilvániság, amit a hatalmat fértő mainstream elit pont az álhírterjesztés vágyával akar semlegesíteni.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 Van, aki fegyvert akar az ukránoknak eladni, van, aki mindezt hitelezni. A számlát pedig rátolnak az európaiakra. Ukrajna NATO csatlakozása mindezt megkönnyítené, ha nem lenne Magyarországnak nemzeti kormánya, amely külkeményen kiáll a kárpátai magyarokért. Kiev azonban nem a Józa magyar javaslat, minden NATO-ország kisebbsége mentesüljön a sovista ukrán törvények hatály alól, hanem a konfrontációt választja. Utóbbi segítik a Krekó által 2019-es évre forgalomba hozott kommunikációs panelek.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 Ezt a tervet decemberben, a 2010-ben és 2014-ben is látványosan megbukott Gajd, Bajnai Gorda mutatta be, akit a soros hálózat a parlamenti bogót ellenzék tehetetlensége miatt láthatóan újrahasznosítana. Sajnos mindig is vannak olyan alakok, akik fordítva ülnek a lobo, mint azok.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 Kiszeli Zoltán, kinek dolgozik Rekó Péter című írásában 2019. január 4-e, figyelő. Azulatba egy, foly a hoppá, Azt írja az újság 44hu ámulatba állva videónk, Van arról, hogyan gyártják szóló szóra a propagandát a küzdmédiában, Rényi Pál Déniai, Ifjab Lomnisi Zoltán, alkotmányjogász, a század végi alapítvány jogi szakértő a kormány egyik legtöbbet foglalkoztat feje van benne valami mújaság, de mindig elegáns, kenivágja a jobb jogi bigfa a nyelvet, és biztosan kelti a szakértőben benyomást bármilyen tetszőleges politikai témában. A múlt hévén alig néhány urat rendelkezésre álltam, amikor azt kellett elmagyarázni az MTV-a nézőinek, hogy a videón, amint kidobják Varjú László, az MTV-a a stúdiójának előteréből a világon semmi nem látható. Hozzájutott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 A blogban végig Lomnici beszél, az első két percben észrevétlenül egymásba tekeredő soha véget nem érő körmondatokkal magyarázza azt, hogy az ellenzéki képviselők jobb szerint jártak el. Már itt feltűne, hogy végig ugyanazokat a kifejezéseket ismételgeti újabb és újabb kombinációban. Épp amikor végleg hipnotikus állapotba kerülnek től az ember, Lomnici elhalkul, a riporter visszaveszi a szót, és ekkor az eredeti cím felett látható felvételen 1 perc 52 másodpercnél valami olyasmi történik, amiről mindig sejtettük, hogy gyakorlat az emlénget, de ennyire valóságos soha nem mertük el.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 Erre akkor egy mondat erejét térjünk ki. Lomnici erre látványosan biccent, majd ismét bekapcsoló és gépjesen kezdi elő az egészet, azzal, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az országgyűlési képviselők és az üzemi terület és a jogszabályok és a minden mai kikerekedett szemekkel artikulálva hozzáteszi, hogy az őrek csak megvédték a stúdiót. És akkor lássuk mindezt a közmédia tállásában aznap az eredeti felvételen az adásban 4-10 másodperccel látható az ominózus válasz. Nem volt hiába a túlóra, Lomnici második megszólalásában a feletesek kívánalma szerint elhangzik az őrök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 késve is, de teljesülhet egy rég eltemetett elképzelés. Szívesen részt vennék a betanulásban és az ezt követő aktív munkában. Felműlete a kérdés önben, miért most? Nos, Janár 27-én betöltöm a 64. veti nyugdíjba vonulok, és szeretnék aktív maradni, valamit olyan tevékenységet végezni, amit kedvelek és szívesen tehetek egy lelkes tagjaként. Köszönöm, hogy végig is és továbbítja a jelentkezésemmel. Tiszt, tisztelettel XY-i férfi és akit négy és fél perc múlva felhívok telefonom. De nem ezt a számot, szerettem be rólki, hanem est. Esse. Valami nem stimmel. Zavar a rendszerben. De jó Mm. 190 másodpercük van arra, hogy bármit mondjanak a Kéfejancsiban. Utána beszélgetés következik Horváth Gáborral, majd elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ez nem az utolsó volt, akkor holnap reggel ismét találkozunk. Ne felejtsék, január 28-án este fél nyolc órától nagyon messzire jöttem mert az Aquarium Club volt lokájában. Az eredeti csapattal Bakás Filippo Fiala. Várom Önöket a belépés díjtalan. 061.4. 8 9 0 9 mire. I'm oh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 nem effektív a, a, tehát a földi kiszolgálással, kapcsolatos dolgokkal foglalkoztam, hanem különböző engedélyek, és állóhely tervezés, stb. stb. stb. stb. Milyen tervezés? De állóhely, állóhely. Ah, azt erújjál nekem, hogy gimnazista korában hogyan ismerkedett meg a rádiózás rejtelmeivel? <gül> Elég érdekes dolog, én kaposáran a gimnáziumba jártam. És elég gyakori vendég voltam, nézőként egyelőre, akkoriban legalábbis a Kaposvári Csíkerges színházban. És egy alkalommal, a barátommal így egy előadást, és az a hely, ahol mi ültünk, pár, hogy teljesen mi. ott amikor kinyitottuk ugye az ajtót, akkor láttuk azt, hogy ott van egy a uh -huh. stb. stb. stb. Hát ugye akkoriban még voltak ilyenek, hogy különböző színházi előadásokat a Magyar Rádió felvett, és akkor ezt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 De intőközben be be járogattam ismerettség révén. A Ez a 70-es évek második fele? Igen, igen, igen, igen. És mit csinált? Hát különböző dolgokat. <gül> a a magnókat, azokat a nagy tekercseket raktam fel, ugye, a magnókészülékekre, akkor ugye a, a hangtárba vittem, hoztam, aztán ellestem néhány apró dolgot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 Hát én tulajdonképpen ezt a Facebookon olvastam, mert egy ort kolléganő osztotta meg, és utána mentem rá tulajdonképpen a tévé a, a, a honlapjára. De hát megmondom őszintén, hogy most erre úgy konkrétan nem tudnék válaszolni, de szerintem tulajdonképpen bármilyen ilyen jellegű. bele Ön... szeretnél szeretné mivel volt? Hát, ha nem is egy pillanatműve volt, mert azért gondolkodtam, gondolkodtam, hogy egyáltalán, tehát vagyok avval, hogy e, a, a korom, meg stb. stb. stb. Ha bár nem érzem annyinak magam, mennyi, és főleg az ragadott meg, hogy friss nyugdíjasok. Tehát ez is benne volt, ugye, abban az elhívásban. Hát mondom, akkor, akkor így tulajdonképpen ez egy kortalan. ahogy az ő műsorában is van, hogy, hogy 14 év alatt nem ajánlott, és 14 év fölött is csak korlátozt. Mennyire ismerte a civil rádiót akkor, amikor olvast őt? Hát tulajdonképpen néha-néha rátévedtem, de nem, nem szoktam hallgatni. Mennyire tudja elképzelni az itteni körülményeket, vagy fontos -e egyáltalán, hogy itt milyen körülmények vannak, hogyan cincognak az a gerek, ha vannak? Hát tulajdonképpen érdekel az a része is, sőt, hát szerintem befolyásoló tényező. Én egy, ahogy így legalábbis hallgatgattam, meg hallgatom mostanában ugye egy viszonylag elég tág Jö, de maga a, viszony, a viszonyok, hogyha arra emlékeztetnek, hogy a Bajcsi Zsirinski kórházban lezuhan a plafon, az ön adott esetben nem befolyásolja. Hát tulajdonképpen, ha nem én vagyok alatta, akkor nem. Hát, hogy önnek kell elhárítani, hogy ne, ne szakadjon örre vagy másra. Azt se zavarja ezek szerint, hogy ezért nagyon szerény fizetés jár, ebből legfeljebb az egereket etedheti. Hát egereink nincsenek, hál' Isten, de nem befolyásol ez a dolog. Egyáltalán. Mikor fog először megjelenni, vagy már megjelent a civil rádiószínűség? Még nem, még nem. És mikor fog? Ö, nem tudom, Még hát nem kaptam még úgy visszahívást. Az önleveljét kaptam csak erre a, az, az előzegbe beolvasott levelemre. Köszönöm, én remélem, hogy ez megtörténik, én azonnal továbbítottam. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm tovább. Nézzük, van itt még egy az alatt, hogyha megtalálnak akkor akár maradhatok tovább is, bár nem terveztem. 061-489, 0999 és 0636771161. Azon szerencsések vagy szerencsétlenek közé tartozom, megfelel rész aláhuzandó, akik 7 és 9 óra között pontosan azt tették meg, amit terveztek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, holnap reggel is még találkozunk. Amíg a zene szól, addig megtalálnak. 061-489-0999, valamint 0630 Ez pet és a Last Train Home.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 Várok 9 óra 3 percig, az pont 12. Tudom, Nikológ. Laci, te jössz. Civil rádió FM98. A független rádió.